موسيقى <تصفيق> الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون Wašhadu an la abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu wasafihuhu min Pošto mi Allahovom voljom i njegovom dozvolom dozvolom ovidana isprećamo hajije i gledamo kako se skupine ljudi pakuju i odlaze, zapućuju da posjete časna mjesta u Mekih prvenstvenoj u Medini. Mi ćemo nešto kratko koliko nam vrijeme bude dozvoljavalo da progovorimo o hađu, odnosno o obredima hađa. Pošto nema za čovjeka veće obaveze primarnije zadaće od toga da se pouči praktičnim propisima islama nakon akide. A hađ spada u jedan od tih pet propisa koje čovjek mora poznavati i mi vidimo kako pitanja posta lahko čovjek zaboravi zbog toga što je post sezonski i ako možemo kazati, u smislu znači jednomjesečnog posta ako pitanja zekjata lahko i zaboravi pitanja sada katolfitra i sjećo se tome pa šta mislite onda kada je riječ o hadžu kako se hadž lahko zaboravi još ako ga čovjek ne obavlja često nema mogućnosti nema uslova i sjećo o tome naravno da onda je li se ti propisi zaboravljaju pa nema smetnje da se čovjek s vremena na vrijeme podsjeti pa čak i ako nikad nema mogućnost da obavi hadža da obavi hadž Jer islamski učenjaci kažu da čovjek treba poznavati pitanja i propise, bez obzira iako mu nikad ne trebali. Imam taberi na smrtnoj posteli, pozvao čovjeka, jednog od svojih prijatelja, da mu donese olovku i papir. Pa je počeo računati, pa mu kažu šta računaš? Kaže, ma, ima jedno pitanje iz naslednog prava, nešto mi nije sad na ovom mi palo, kaže, nije mi jasno pa da ga izračunam. Njemu ne treba nasjedno pravo. To će računat neko kad on umre. Ima oni računao sebi to i svojim naslednicima. A oni što ostaju će izačunati, ništa se ne boj. Oni oni znaju svako svoj dio, u dio zna. Međutim da čovjek umre i da poznaje propis taman da ga nije u stanju praktikovati, ovaj a, to je sigurno znači korisno i velika mu nagrada pripada za to. Za to. Hajj kao i drugi ibadati je pun propisa i što više propisa imamo u jednom ibadetu, imamo više šarijatskih suprotnosti u istom, da ne kažemo novotarija ili stvari koje su suprotno su odnetu. Pa je s toga čovjek da se povuči propisima hađa. Prvo, čovjek prije nego što krene na hađ, treba da ima iskren nije da hađ obavlja radi uzvišenog Allaha, radi njegovog lica zadovoljstva, a ne da stekne titulu hađije, da dobije nekakva dunjalučka, prolazna ovaj uživanja, nekakve koristi tim svojim hađem koga obavislič o tome. Nego znači da ide na hađ radi uzvišenog stvoritelja Tabarake OTA. Naravno, pitanja su razno razna pitanja je jako puno vezani za hađ i nemoguće ni u jednom, ni u dva, ni u tri, ni u pet, ni u deset ovakvih ovaj, uh, dželsi da, da se objasne propis hađa. Međutim, mi ćemo onako, znači, nagrubo to pojasniti, osnovne znači, stvari koje se tiču čovjeka koji želi obaviti, koji želi obaviti hadž. A Čovjek kada krene znači, na hađ, dužan je obezbijediti svoju porodicu koji ostavlja za sebe, koji je dužan izdržavati, da mogu imati, znači, dovoljno za život što im je nužno i potrebno do njegovog povratka. A on treba da ima sredstva koji može otići do obavi hađi i da se vrati i da se vrati svojoj, svojoj kući. U protivnom, nije obavezan, nije, znači, obaveza hađa ovaj pala na takvu osobu, odnosno nije obavezan hađom. Hađi je prvo idu naše hađije s prostora iz raznih drugih mjesta idu prvo u Medinu. U Medini borave osam dana i nakon toga idu za Meku. Iako Medina nije ničim vezana za hađske propise. Medina i hađ nemaju nikakve veze jedno sa drugim. Znači to ne treba vezati u smislu da je to usko povezano. Povezano je s jednog šireg aspekta posmatrano, a to je da je čovjeku lijepo i pohvalno i da smije pritegnuti sedlo, to jeste da smije otputovati radi posjete poslanikove, sallallahu alaihi wasallam, džamije, i tu kada se radi u džamiji, posjeti kabur poslanika, sallallahu alaihi wasallam, posjeti mestu i kuba, šehide uhuda i sl. tome, ali neće putovati radi neke druge džamije, osim tri poznate džamije, ali koji se smije putovati u Mekiju Medini i u, tako, a, a, a, Mesidul, a, jel, Mesidul Aksa, a, znači, u kudsu. Pa ljudi odlaze prvo u Medinu, posjećaju Medinu zato što je to zlatna prilika da ti posjetiš džamiju poslanika s osrami, da uzmeš veliku nagrod za taj namazi, da pos, po, poselamiš poslanika s osrami, kod njegovog kabura, ali... Nije to vezano za hač direktno. Pa budući da ljudi nemaju u često mogućnosti da direktno putuje rado toga da obavi tamo pad namaza i da se vrati, taj luksuz sebi, kažemo luksuz podavnim znacima, zbog je li, velikog troška ne mogu sebi to priuštiti, onda usput posjete, kad obaviju hadžil i umru, posjeti šta? Medinu. Uprotivno, kada je čovjek ošao u Meku, obavio hađi, vratio se u kući. On je završio hađ, kao i onaj drugi što je završio i po pitanju hađa, hađskih obreda, nagrada mi je ista. Samo što on ima dodatnu nagradu koja je bio u Medini i koja je tamo klanjao tako svaki namaz, ovaj, koji vredi za hiljod namaza, a naravno što ako uzmemo u obziri hadis ko, ovaj, ko klanja 40 uh, namaza, U Medini da mu počasna nagrada pripada, iako je po ispitivanju da taj hadis daif. Taj hadis nije potvrđen, njegova autentičnost nije potvrđena od poslanika sa ostalnama. Međutim, a često se ne se radi, znači po tom hadisu uglavnom ima nagrada da svaki namaz vrijedi za 1000 namaza. Ljudi koji znači polaze na hadž, a njihovi obredi počinju hadžski obredi, počinju Ako su dolazili prvo u Medinu, počinje počinju iz Medine, odnosno neposredno pri izlasku samom iz Medine, gdje se nalazi Mikat koji se zove Zulhulejfa, ili danas poznat po imeru Ebijara Ali. Na tom mjestu znači ima izrađen jedan veliki kompleks gdje ljudi dolaze i tu obukuju hrame i odatle znači, kreću prema Meki. I to je udaljeno od Meki, znači isto koliko je Medina, često 50 km, jer to je na samom izlazu, znači možda neki 15 km od Medinskog harema, samo da je udaljen ko? mikat mikat stanovnika Medine i onih koji prolaze tim mjestima jer mi imamo nešto što se zove ovu mikati a mikati to su mjesta eh, od, eh, kojih, eh, od kojih ili od kojih hadžije ili umraši nijete obrede i to su to su prostorni mikati a imamo i vremenske mikate a to je vrijeme u kojima se može ulaziti u obrede u obrede ovaj eh, u tim znači vremenima Allahs ovdje konkretno zanima je, znači prostorni mikati Hadžije koji dolaze u Medinu i borave 8 dana, potom kreću prema Mekki, oni nije te hadžske obrede kada? Kada dođu na Mikat Zulhuleifa. Mikat nije ništa posebno jedno mjesto, obično poljana, znači ima jednu džamiju izgrađena na polju, znači tako? Ovaj tu se nije ti, odatle se znači kreće prema prema Meki. To, to je za stanovnike Medine i oni koji prelaze tim putem. Stanovnici Šama a, koji prelaze, koji idu direktno za, za, za Meku, oni najlaze na Džuhfu. Na El Džuhfa i to je isto mikat stanovnika Egipta koji prelaze, znači, preko Mora. I Džuhfa je nešto bliža Mekke nego Medini, malo bliža. Imamo Jelemlem koji je vezan za stanovnike Jemena. Imamo Kraljeva Zatul Irk imamo Karnul Menazil. Karnul Menazil je vezan za stranike Nežda. Nežda je istočni dio od Meke. I on najbliži, Mikat najbliži je Mek, nekih 75 km daleko od Meke. A imate nakon toga Zatul Irk, to je, to je Mikat stranika Iraka i ova četiri mikata mimo stanovnika Iraka oko njih su učenjaci složeni da sto to mikati a i ovaj peti čak neki učenjaci navode oko toga konsensus jer ima je hadis koji se pripisuje poslaniku Salasarme, i Omer je to radi Allahanu potvrdio tako dakle, znači da su ti mikate dakle, se ilazi potvrđeni a svako ko nema mikata on kad u paralelno znači, sa mikatom koji je njemu najbliži od tog mjesta nije ti znači, ulazak u obrede znači kada ljudi dođu na mikat oni nijete ulazak u željene obrede Čovjek dođe na mikat, a i na tom mjestu se okupa i oblači dva bjela platna, koja mi nazivamo i hramima. Kažemo i hrami. To su dva bjela plata koja čovjek obuče. Prije toga može ovaj uh, skratiti nokte, podkresti brkove. Uranio ono znači, što što čini obično i nakon toga znači ovaj skrat, znači ovaj dlake ispod pazuha ili sidnog mjesta, ističu na mirisati se prije toga i onda nakon toga ulazi u obrede. Može klanje dva rekjata kod velikog broja učinjaka se klanja dva rekjata pri ulasku u obrede. Imamo učinjaka iz pozne ereacije koji je iskazao da nema jasnog dokaza za ta dva rekjata. I kada bismo išli u trnčine, u hadise, ne bi bio jasan dokaz. Jer je poslanik, sa o kako došlo, od podnije namaz namazi posle podnije namaza on je nijeti ulazak obrede. Tako da ima, da, da, da ima poseban stikto namaz za i hrame, to bi bilo upitno. Ali apsolutna većina učenjaka kažu ima namaz da se klanjaju barikijata, to nije problematično, pa da čovjek klanja, ne znam, nešto, tehijedul mestrid, pa da nakon toga nijeti ulazak obrede, nije problematično. Kada planja ta dva rekiata ili propisani namaz, s odnoraziložen među učenjacima, ili propisani namaz kraja izlazi napolje, popne se na jahalicu. Danas su prevozno šta? Sredstvo. Uđe prevozno sredstvo. Znači neće nijetiti dok je tu odmah, nego pre, prije nego što treba da krene zanijeti ulazak u obrede, u željene obrede. Ko obavlja temetu, hađi umru zajedno odnosno obavlja hađi umru jednim putovanjem ali razdvojeno nijeti da je temet, mu temetija onaj ko obavlja hađi umru zajedno nijeti je kiran spojeno hađi umra ali uspojeno i ko nijeti samo ifradil hađ znači on nijeti hađu nema nagrade um, nema umre on ima samo znači hađ i odatle je znači kada za nijeti srcem svojim ulazak u obrede srcem nijeti ne riječima nema nijeta riječima riječima ima telbija Riječima ima da izgovoriš obred koji si zanijetio. Lebejke Allahume umraten, lebejke Allahume hađen. Ali to je vrsta telbije ili zikra koje je došo u toj formi. A nije nijet, nijet je u srcu. Kada bi nijetio hađen, ne bi jezikom izgovorio, obavio hađ, hađ ti ispravan. Pa čovjek nijeti srcem, ulazak obrede. Ako nijeti, hađ kaže, lebejke Allahume hađen. Ako nijeti, lebejke Allahume umraten. Lebejke Allahume hađen u Dači, ako Zna Ako, jeli, ako, je, hoće ako hoće da obavi kiran, a ako hoće dobavi obavi temetu, znači hađi umru, razdvojeno, onda kaže lebejke Allahume umreten. Jer on obavlja umru, a u tom momentu nema ništa sa šta? Sa hađom. Nema ništa sa hađom zato što je uh, hađ dolazi tek osmog dana, jel tako, osmog Zulhidžeta. Kada čovjek nije ti srcem ulazak u obrede i kaže lebejke Allahume hađen, lebejke Allahume umrate. Nije bitno. On tada postaje muhrim. Muhrim. Kod nas se muhrim prevodi pod ihramima ili u ihramima, a to nije ispravno. To nije ispravno, prevesto ihrama, nego treba kazati se u obredima. Jer čovjek može biti u ihramima, a da nije u obredima. U Ti možeš u Medini, u hotelu, obući, okupat se, obući dva bjela plata. Nikakav problem nije. I doći na mikat i od smikata nijetiti. Znači, ne moraš šta? Ne moraš nijetiti. Znači, imaš, on je u jehramima, ali nije šta? Nije muhrim, nije u obredima. I zato ljudi pogrešno, stavite, ja sam jednog prilike, jednom hađi, negdje narodom smo bili, ja mu dao da ga namirišem, a on ubukao, ne, ne, kaže, haram, haram. On se sad... Pa nije to što ste ovdje bilo, nije te mir, haram se mirisa što ti imaš dva bijela plata na sebi. Haram ti se mirisa tamo onda nemaš ta, da si u košinu i krvati. I došao si nam ikad, nemaš i, i hrama, nijetiš ulazke u obrede, nakon tog ulaska i ako nemaš dva bijela plata, zabranim da si mirišeš ako si nijeti ulazke u obrede. Znači, kad si za ulazak u obred, od tog momenta nastupuju i hramske zabrane. Zabranim ti od tog momenta da čovjek da ne znam intimni kontekst sa ženom i sve ono što vodi tome je zabranjeno je da da brije svoju glavu da pokriva svoju glavu da krati nokte zabranjeno mu je da lovi znači imaju zabrane da da, da sklapa bračnu vezu imaju znači zabrane koje su mu da se miriše da, zabranjeno mu je ali nakon čega i zato ti si došao bukho dva bila platna klanio dva rekijata sjeo u autobus nisi nijetio. miriš se koliko koliko ti volja Po tijelu, nemoj po ihramima, tijelo miriš. Ali dok kažeš srcem, dok netješ srcem ulaz u kopru i kažeš lebejke Allahom, gotovo Nema više toga. Nastupaju ihramske šta? Ljudi kreću sa mikata prema kuda? Prema meki. Prema meki kreću i sunnet je u tom putu da ljudi izgovaraju Telbiju. Što više da se izgovara Telbija? Telbija znači Poslanit je sa osam rekao, kaže došao mi i Džibril i naredio mi da naredim ashabima da dignu svoj glas sa telbijom. To je imno mer, kada bi dizao glas, čulo bi se među dva proplanka koliko, koliko je dizao svoj glas sa Telbijom. Jer Telbija to je suština lebejke Allahume, lebejke le lašerike, lebejke to mi je suština la ilaha in Allah. To je suština vjere. Od najljepšine i bolje zikrova je Telbija. I zato Telbija zaslužuje da ima posebna predavanja o tefsir Telbije. Jer je zaista suština čovjekove vjere. Nakon toga ljudi idu, znači, prema Meki, izgovara se telbija. Što više se može izgovara telbija. Naravno, ljudi su često umorni. Ona je našto ko putuje direktno ovaj, pa nema, ko je ili ovaj nije ti joj i tako dalje. Ovo nije avionom, to je posebna priča. Ili u avionu. Jer ljudi nekad prelaze preko mikata. Pa onda nijete u avionu. Obično posada aviona najavi kada je mikat, za koliko vremena da se pazi, a tu su znači, vodiči, uvijek koji trebali, znači da obavještavaju ljude, pa bolje je nijetiti, kao kaže Šeho Ibnu Seymin par minuta ranije da se nijeti, uvijek jer avioni jako brzo idu, ona posada nije nešto plaha ovaj, Zaj, on kaže, za 20 minuta je mikati, ti čekaš posle pola sata, kaže, pa kaže, prošao je mikat. Pa ti ako nis pazio, jeli, onda ćeš, morat ćeš nešto pilotu na kahvu da napravi jedan krug, jeli, da bi ti mogao ponovo nijetiti. Znači, napravio si Belaj, prošao Ako prođe Mikat, a nije nijetio, mora se vratiti na Mikat nazad. Jer ako prođeš Mikat, a nije nijetio, moraš se iskupiti. Moraš se iskupiti klanjem žrtve. Jel, čovjek je prošao time, je jedan ostavi jedan od, hađski, a, od hađskih bađiba. Hađi ima svoje ruknove. Ruknovi hađa, to su nijet, da ima nijet za hađu, To je tavaf, to je saji, to je boravak na refatu. Ova četvr rukna se ničim nadomjestiti ne mogu. A imate vađive koji se mogu nadomjestiti. Ako ga čovjek propusti, on je ovaj, jednu krnjavost učinio u svome hađu, međutim, to može nadomjestiti. Ali rukna se ne može ničim nadomjestiti. Čovjek došao na hađ, desetog ljudi bajramovali umek i sve završeno, on stigao u meku, kaže, Boga ja ove godine išao hađije. Nisi ni pola hađije. Nema hađije. Nema hađije posle prolaz To je završeno. Jer to ničim ne možeš više nadomestiti. Idemo prema Meki. Šala. Nije ništa namogući. Kada dođemo do Mekke, naravno ima tu surneta koji se, koje učinjaci spominju da je lijepo čovjeku da se okupa, priglaska u Meku, vrijeme kad će ući. Međutim, danas u ovom našem vremenu u kome živimo nisi, nikde niko te ne pita. A, niko te ne pita kada je ušao, bil gdje da staneš, da se istuširaš, imaš te, moguće, te su, ovaj to je e, rijetko i teško, uglavnom, ima nešto što je surnet, pa ako se može upotpuniti, upotpuni se, ako ne može, ono što se ne može upotpuniti, nije čovjek time ni obavezan. Kada čovjek uđe u meku, znači smjestit će se prvo, smjestit će se prvo svoje stvari ostaviti, najbolje mu je da se odmori, iako je, e, možda je puno kazni, najbolje se odmori. Pogrešno je. Zato što je surne da ide odmah šta? Tavaviti. Međutim, ljudi često dolaze umorni. Često dolaze nisu, poslanika je došao, on je odmorio pred mekom, prespavao pred mekom i onda ušao u meku. Ti dođeš nis, pavao 24 sata nikak oka nis klopio. Znači, ti tavaviš, kada ješ lijepa je kiaba, sve je lijepo, brata, da ja samo ovo što prije završim. Da idemo odavde. Znači, jer čovjek, braću, treba psi... Zašto nećeš klanjata sofra postavljena. Zašto kad ja neće suditi, a on ljud? Je tako? Ne, mora ibadet nije samo forma, to biti suština. A ta suština se ne može upotpuniti osema koje čovjek šta? Ako si psihički odmoran i spreman za taj ibadet. Pa ako su ljudi umorni, onda im je preče da odlože stvari da se odmore. I to spominje i mami Rabidin i drugi otanifijski učenjaka. Spominje to da se ljudi trebaju odmoriti, znači prije što krenu, ako dođu umorni, znači, jeli, da, da, bi bili, da, da, da bi im obavljanje i badeta, znači ili vafa i saja predstavljena po teškoću. Kada dolaze, znači uvijek se telbija izgovara, telibija uvijek aktuelna, uvijek se izgovara, po mogućnost koliko... Obično telibija se zna izgovarati ovaj prvih 10-15 minuta, pola sahata, odmah to blijedi polako. Tako da, kako se ljudi prižavaju, meki tako su umorniji, znači prekida se to sve. Međutim, čovjek se boja laha koliko može da izgovara, to je preče i to je bolje. I to je tada je telbija bolja nego učenje Kur'ana volite albi to izgovarat nek uzet Kur'an uči Kur'an Kur iako je učenje Kur'ana nema sudnje najbolji ovaj najbolji vid zika međutim ovaj u tom momentu sunnet je da se uči albi kada ljudi dođu da obave tawaf ulaze u harem znači u harem se ulazi kao u bilo koju dugu džamiju desno nogom prouči se doma, za, doma za, za, za ulazak u džamiju i nema znači nikakvi posebni dova ni pri ulazku, ni pri izlazku neko izlazi unazad kad izlazi on ne leđa kabi nego izlazi unazad kad on okreleđak se to stvari samo opterećavanje samoga sebe nikada poslanik nije je okrenuo ovaj izlazi una unatraške da bi da, da ne bi leđa okrenuo k'abi leđa nemoj okrenut k'abi svojim srcem neki to bude kibla gdje klanjaš a u protivnom ja sjedim u jednom međhriso je okrenuo sam leđa k'abi kažem da nisam okrenut leđima k'abi da se okrenem nije tako znači nije to okretanje k'abi u tom smislu kao što o, o, neki ljudi sad ti razumijevaj kada ulaze znači dolaze do kjabe, neće, uh, neće klanjati ništa dok ulaze u harem, nego odmah pristupaju tavafu. Tavaf je obilazak, znači, oko kjabe sedam krugova. Znači, obiću oko kjabe sedam puta. To je tavaf. Ne postoji tavaf od jedan ili dva kruga, ili od tri i pol kruga. To ne postoji. Ima tavaf od sedam ili nema nikakvu. Dolaze ljudi do prvog do crnog kamena i poljubi crni kamen ako mogu što je skoro pa nemoguće. Za vrijeme hađa skoro pa nemoguće. Ili ako ti je Allah dao snagu da tamo možeš gurati dobro, moraćeš nekoći ti morate reći živ se ne vratio. Jer to je tu se znači dešava kod crnog kamena, o tome se mogu ne tomovi enciklopedije se mogu pišta se tu dešava. Ja sam gledao čovjeka, uzeo je svoju kćerku, djevojka bolonu, i digao je preko na glave muškaraca i gura je ovako za noge da ona od ozga dođe ovako da ona poljubi crni kamen. To je znači razum određeni ljudi. Kad jedna žena prišla, ajš, kaže, hajmo, kaže, poljubiti crni kamen, kaže, biži od mene. Ako ćeš ići, kaže, ljubiti, idi, kaže, ali dalje od mene. Pa se odmakla majka vjernika, tavafila, iako zna bi je ljudi vidjeli, da bi joj oslobodili. Jednoga dana Omer je došao i tako Omer, on i Omer je bio mišljen da se treba kod crnu kameru treba ipak malo gurkatse. Je jeste, nije problem malo gurkanje, ali da se tu da tu dođe do, do, do udaranja do, do, do ne znam, ovaj da, da ljudi završe pod nogama i tako dalje, to je ne ispravno. Pa jednog dana gurao se, pa je, pa mu je krv potekla od guranja. Kaže danas smo, kaže prekoračili granice. Kaže i Omer, danas smo prešli ovo nije trebalo da bude. Kao da Ibn Omer kaže ako može bez ovoga može, ako ne može Prođi, nisi dužan ono što ne možeš. Znači, pri početku kamena da se poljubi crni kamen. Ako ne, nastavlja se, dolazi se znači, u ravninu sa, sa, sa crnim kamenom. Ima prije davno nekada bila jedna linija crta, jedna postavljena crna, pa su joj makli. Jer je ta, tu skute crte ljudi zaustavljali, pravili tu probleme, tu stoje obavezno pa dove pa. I onda su to makve pa samo imaju svjetla ovako. Znači kad dođete ovako između svjetala i crnog kamena tog gugla, tu na tu stranu čovjek samo znači okrene se i po, pokaže rukom. Znači ovaj, ne mora šta kada okrene, samo da pokaže rukom prema crnom kamenu da kaže Allahu Ekbar. Jer crni kamen, ko može poljubiti, treba ga poljubiti. Koga ne može poljubiti, može ga dotaknuti rukom i poljubiti ruku. Ali dotak njega i poljubi. Ili ga dotakne ne predmetom nekakvim, poslanik bi sa dotakao štapom, dotakao bi, cenik kamen i poljubio štap. Ako ništa, onda se digne ruka i kaže se Allahu ekber. Allahu ekber, desna ruka jedna, po ispravnijem mišljenju neki učinjaci selefa kažu oba dvije ruke, međutim ispravno se digne jedna ruka i kaže se Allahu ekber, ništa više, tek tekbir samo. I Ine se ruka ljubiti. Ruka se ljubi, nakon što? Šta? Dodirneš crni kamen. Crni kamen je danas u onoj crnoj masi, ima samo osam par čadi. Sa drugi crni kamen je unutar ugrađen. A gore samo crni kamen je nakon razbijanja njegovog što su silnici dolazili i udarali po njemu, ovaj ostalo osam parčadi koji su znači ovaj tu su u toj crnoj masi, nije ona crna cela masa, pa ko ima sliku crnog kamena neka dobro pogleda u sredinu crnog kamena, vi ćete tu parčad kako je poredana. Na internetu otvorite sliku crni kamen ukucajte tamo vidite, kada mi iziđe ona je onaj okvir srebrni unutar te crne mase vidite osam parčadi možete i prebrojite najviše utpike kod atula to crni kamen. A nije, znači, ako se malo zahvati one crne mase odnekle, nisi dotakao šta crni kamen. Nego kućište. Znači, kaže čovjek, Allaho ekber, i kreće odatle proji šta? Prvi krug. Kada tavafi mora mu kjava biti s lijeve strane. Kada tavafi obavezno kjava mora biti s lijeve strane. I zato grešku veliku čine ljudi koji dođu, ima peše žena, oni naprave halku, uhvate se za ruke, i ovaj što je e, sa lijeve strane, znači do keabe, on mora okrenuti leđa, šta? Da bi bio, znači, povezan u halku, mora okrenuti leđa, čemu? Keabe. A ovaj prednji je okrenuo šta? Prednji dio tijela. Nijedan, ni drugi nije im keaba došla šta s, nego došla ispred njega ili iza njega. Da neko ne bi gurnuo šta njegovu? Hanum. Živ bio, to je to je tavaf. To je tavaf. Treba se paziti, da fizički kontakt, da će ovih koliko može. Međutim, ponekad ima tih, je tako, valova, najđe pategorije lijevo, nosite desktopa. Znači, ne može biti da, da, da, da se pravi nekome poseban, je li tako, ovaj prostor za tavaf, da bi drugi bili stješnjeni zbog toga. To je neispravno. Pa se tavaf, i, znači ide se, prolazi se, znači, Mekamu Ibrahim, i ide se iza polukružnog zida, iza njega se mora obavezno proći onaj Hidž Ismail, što mu kažu Hidž ismaili iako taj naziv sam po sebi nema nema uporišta, nema ovaj jake osnove, jer kažu, neki kažu da je tu Ismail ukupan na tom mjestu. Što je neispravno. Kao što kažu da između Safe i Merve ukupano 70 poslanika. Ne, nema, ništa, nema o tome, ništa potvrđeno od poslanika, svala osana. Pa, Idu, znači, tavafe, uče Kur'an, zikre, šta ko želi da čini, hajri bereke, šta ga da radi od toga, ako ništa, onda bar šuti, nemoj pričati, a ako moraš pričati, pričaj po potrebi. Da, tako. Znači, nemoj pričati, osim hajri i dobro, ako moraš pričati, pričajaj hajri i dobro, jer je, jer je tavaf namaz u kome je dozvodim da pričaš, ali ako pričaš, onda pričaj šta? Hajri i dobro, nemoj pričati nego dobro, ali tako? Naravno, ne znam, u našem vremenu vojim se da će morati postaviti novo pravilo izuzeti surpanje u tavavu. Tako da čovjek odgovori na Whatsapp, na Viber, jel tako? Jer danas je postalo vrijeme da čovjek ne može sjediti pola sahata, da ne izvedi papuču i da ne vrtije, da ne gleda šta je došlo, da koga je došlo, da ne odgovara, da ne ovaj, u goste kad dođe kod nekoga čovjek sjedi pola vremena provede pisajući poruke, odgovarajući i tako dalje. To je od ne daćajmu sibeta, ne znamo gdje će završiti, šta će završiti, ali bojimo se samo da ne počne u namazu. A je daleko. Da ljudi namazu ne počnu da odgovaraju na bitne poruke, jel' tako? Čovjek u tavafu, teba da je skrušen, to je namaz. Naj, Jedan od najvrijednijih bade, ta čak kaže da je tebi kao strancu koji dođeš u meku, vrijednije je da tavafiš nego da klanjaš. Jer klanjati možeš i u svom mjestu, a tavafi ne možeš ovdje. Ovdje nema mjesta na komoještav afto, kako tako rekao. Pa je to vrijedi i badet. I onda u tom i bade, to ljudi hode, tako i pretresaju tako. Organizacije kak ja kartni sa majkom, ili ja ovakvi sa onakvisu. Ovogovara, govara, ovogovara, ovo ovogovara. Šuti bar, to afto se poštedi. Da vat se spomni gospodara za odjel, to ti je bolje i preče. Kad dođeš do Jemenskog ugla, to je ugao pri crnog kamena. Treba ga dotaći rukom i to je otprilike pa skoro nemoguće na hađu. Našto ka se radi o hađskom tavafu na Bajerom, do koga ćemo doći, to je onda posebna priča. A i ovako kada dođeš, to je stalno, puno gužve su jako velike. Ko može dotaći jemenski ugao, dotakne. Ko ne može dotaći jemenski ugao, ništa proći pored jemenskog ugla. Neće pokazioći rukom, prema šta? jemenskom uglu poljub poljubiti uglništa toga. Dotaći, možeš rukom dotaći, nećeš poljubiti jemenski ugl, dotaći, dotakli, ne možeš dotaći, prođi, ala beraketillah, ideš prema crnom kamenu, između jemenskog ugla i crnog kamena možeš učiti Rabenatina fidunija hasanetana, ufilahirati hasaneten, iako oko hadisa ha, ima malo prigovora, neki su prigovara, ali vjerostojnosti, ali veliki broj fakiha je radio po njemu i značenje opće je dove lijepo, Samo, znaš, pitanje sada ostaje, potvrđeno kao sunnet poslanika sa osaname. Kažemo, neki učenjaci su taj hadis i rad po njemu. Dolaziš do crnog kamena, ponovo dižeš ruku i kaže šta? Allahu ekber. Znači, crni kamen bi u svakom krugu trebao poljubiti. Bilo bi lijepo da ga poljubiš. Međutim, je li tako? Nije jednostavno. Jako teško. Pa ako ne možeš poljubiti, ni dotaći, onda će šta? Opet... Šta ćemo uraditi? Hm? Dići ruku i kazati izgore tekbir. Allahu ekvar. I tad počinje drugi krug. Pohvalno je prva tri kruga brže hodati. Čak kada bi se ljudi malo odaljeli od Keabe, da bi taj sunnet primijenili jer što se bliže Keabe veća je šta? Gužva, je tako? Što si dalje od kjabe, manja je gužva. Pa kad bi se malo dalje od kjabe, da bi taj Sunnet proveo da da prva tri kruga brže hodaš, to bilo preče i bolje. Međutim, na hađu je to jako teško. Na hađskom tavafu, skoro pa nemoguće. Možda gore negdje na spratovima. Ali nema, nema na hađskom tavafu je samo stvar što nema tog brzog hodanja na ta hađskom tavafu, nego je to brzo hodanje samo u dolaznom tom tavafu, dolazeći taj dolazni tavaf, ili tavaf umre u pogledu utemetije. Znači, nema ga kasnije. Pa prvi put kad dolaziš, ako imaš tog prostora da, da brže malo hodaš, lijepo je. Ako nemaš, hodaj normalnim korakom kako i drugi hodaj. Znači, ta prva tri kruga bi samo bila za muškarce. Neki kažu učinjenje, treba da se tresi ramenima tom prilikom dok se hoda. I vidjet ljude koji tresu ramenima. Međutim, nije to potvrđeno. A, a, remel, remel je ubrzano hodanje. Sunet je u tavafu na početku, prije početka nakon što si poljubio crni kamen prije što starta u tavaf da otkriješ desno rame frekidaš tada učenjem Telbije i tada otkrivaš desno rame nećeš otkrivat desno rame tamo negdje nek neposredno pred početak otkriješ desno rame provučeš znači ih rame ispod desnog bazu i prebaciš ga na lijevo rame i desno je rame otkriveno iako ti imao te tovaš Nije sporno. A, nije sporno da čovjek otkrije šta? To što je bilo, ja sam se lahopokojio od toga. Zlo jeste, volio bi da to nema. Međutim, a tako, grijeh ostavlja svoje posljedice. Ne može ga se tek tako... To je grijeh koga vidiš. E tako je sve jedan grijeh, samo što je on usrcan, urezan u srce i ti ga ne vidiš. I pa ti ne smeta. Ali ovaj vidim ovdje, rame bi sebi otkinuo. Vidiš ga ali ma puno veći griha koji su srce urezane samo Allah dao da i mi ne vidimo da da bi čovjek imao volje da dalje ide da bi se na, mogao nadati čemu je li tako? Pa će otkriti šta? Rame. Iako će ljudi znaju trčati za čovjekom i pokrivaj rame, ja sam vidio čak do ni onih momaka što radi, što sture, dari tako da je trči za njim, kaže pokriram, zašto da pokriram? Zašto pokrijevao? On nije otkrio avret. To što je uradio, to je gdje je bio od koga se čovjek pokaju, sotim je završio. I zašto ne praktikuje sunet? Zašto ne praktikuje sunet? Tako da nema svetlje, znači to čovjek, da otkrije čovjek ramen. I hoda otkriveno gramena ramena sedam krugova. Rame se otkriva u svi sedam krugova, a samo prva tri kruga se hode šta? Obrezano. I dolazi opet do crnog kamena i diže ruku i kaže šta? Allahu ekbar. I tako ide drugi, treći krug, jedna za drugim. Do zadnjeg kruga, sedmi krug. Kad zadnji krug kada dođe i kada završi sedmi krug, kad je završio, nema dizanja ruke. Zato što je digao prvi put prije početka tavafa. Ili na samom početku. Pa na početku kruga se diže šta? Ruka. Pa ti kada se digao ruku pri zadnjem krugu, to je bio koji put? Ovo si on. Al' deveti. Bilo da smo digao po stranju, Ne, ne, ja govorim za zadnjem krugu kad si krenuo i digao si, 7. na početku zadnje kruga si digao sedmi put. I nema više dižanja. Jer kad bi digao, onda bilo osam puta. Završi tavaf. lepo je čovjek kad završava tavaf da ako je bliže kjabe, da polako izlazi. Uvijek polako. Ne, završiš pa onda ideš kroz masu, sve rušiš izpred sebe. Nego polako se, znači kako Tavafi, tako da kad završiš sedmi krug da se negdje tamo na kraju i samo jednostavno izvidješ da ne ometaš muslimane. Da ne ometaš ljude, ne ometaš hađije. Svako je hađija koji ti. Kada čovjek završi se otim, ode i klanja dva rekjata, iza me kamu Ibrahima, ako može, što je jako teško. Ako ne može, klanjava me bilo kom drugom mjestu i uči kulja e uha na prvom i kulhuwallahu ehad na drugom rekjatu dva rekjata katka kao što klanja dva rekjata sabaskog sunneta neće otežati plahudulti da ljude da ometa ljude ljudi prolaze svako bi klanjao svako ima pravo na to mjesto i tako dalje znači sta će negdje gdje neće smetati ljudima koji tavafe ne možeš stati klanjati negdje gdje ljudi tavafe jer to mjesto za tavaf je preči onim koji tavafe nego tebi koji klanjaš šta? barkjat ti možeš klanjati gdje god hoćeš ne možeš tavafti gdje hoće. Kad završi čovjek sa tavafom, ali prije tavafa mora uratiti šta? Pokreti rame. Pokreti rame. Mnogo hađija klanja od krivenog gramena. Pogrešno. Klanje od krivenog gramena je zabranjeno. To je mekruh, a kod nekih učenjaka to čak i kvari namaz. I ima hadijs kod Buharije, kod muslima da je poslanik, sam sam rekao, ovaj, a, neka niko od vas ne klanja u jednog odličja da nema ništa na njegovim namenima. Pa bi namena kod nekih učenjaka bila... Avret u namazu. Iako kod džumhura nije avret. Kod većine učenjaka otkrivanja ramena, znači ramena nisu avret u, u namazu. Dobro. Nakon toga će se napiti zemzem vode. Napit se zemzem vode dobro. Posuti po svojoj glavi. Doviti. Dovoma kojim želi da uči i dova koja je priješao Dibra Abasa i slično tome. Znači Napiće se zemzema i kad završi pijenje zemzema, a, kazali smo da je treba poljubiti crni kamen u tavafu. Ljubljenje crnog kamena mimo tavafa je bidat. Čovjek ušao sa vrata, došao do kabe, nema nikoga. Eto, tako se desilo. I on pravo za crnog kamena poljubi crni kamen i izađe na polje. Kažemo, ništa u radio nisu. To tako nije sunnet. Sunnet je da poljubiš crni kamen, a ti šta? Ti u tavafu. Za vrijeme tavafa. Osim u jednom slučaju. U jednom slučaju crni kamen poljubi kad nisi u tavafu. A to je u ovome slučaju. Kad si od dva rekiata namaza, izamekavu Ibrahima, napio se zemzem vode, onda ti je sunnet da dođeš da poljubiš crni kamen i tek onda da ješ na saji. Jer je tako učinio poslanik Mohamed, s.a.v. A ono što rade ljudi, ko znači ko je bio dole i ko je priliku da klanja gore na spratu negdje pored ograde i ovako da vidi ljude ispred sebe i dok je sjeo imam na zadnji tešehud, nije preselamio, on prije što imam preselamio, on ustane i poljubi crni kamen. Pokvari sebi namaz da bi učinio bidat. Pazite trgovine. Pokvariš sebi najbolji ibadet ne zbog drugog ibadeta, nego zbog čega? zbog bidata. Ili najmanje druga da kažemo, zbog eto, zbog stvari, hajde da ostimo bidat na stranu, zbog stvari koju nije nikad učinio poslanik, slanik, nikada ni došao poljubio crni kamen i na napole van kjabe. Koliko je došlo rivajeti? Pa je to neispravno. Završi živ bio namaz, pa tek onda, startaju tavaf, pa tek onda, je li tako? Uglavno, čovjek nakon završenog tavafa obolio namaza, ako što se napio za vode, ide na saji. Saj je hodanje između Safe i Merve. Naravno, mi smo oko Tava Afa propustali dobar nekakvi detalja zbog vremena. Nego gledamo, znači, da zaokružimo nešto najbitnije samo. <kuh> Saj je, znači, hodanje između Safe i Merve. Safa je jedan brežuljak, Mervea je drugi brežuljak i između njih je razdaljina od nekih 400 i nešto metara i tu je Hađara hodala, znači kada je ostala od svoga sina Ismaila, a znači da na mjestu gdje je jeli, ovaj, a, provro zemzem. Popnu se ljudi na, na Safu, okrenu se prema kabi, nekada se davno, ranije mogla vidjeti Kjaba, Sad se u zadnje vrijeme, zadnje dvije godine, malo nešto između stubova, mogla li sam jedan mali dio kjabe, sad se bojim da se više ništa ne može vidjeti. Radovi tako promjene, to se polako zatvara, ne može se sad više vidjeti kjaba. Ali se okreneš, znači, u pravcu kjabe i imaju tu dove koje se uče, obično koji ide, znači, imate dove na onim ili listići, dobijete ili vodičima koje imate i tako dalje. Dove koje se uče, dignuti ruku, okrenuti prema, prema kjabi, te se dove ponove po tri puta. I nakon toga, znači, kreće se sa Safe prema Mervi. Safa je da mali, znači, brežuljak, blago, nešto se popne. Tu se popnu uh, gore Hadžije i nakon toga, znači, kreću prema, prema Mervi. Kad krenu prema Mervi, kažemo, taj razdalj na neki 400 i nešto metara, ima jedno, jedan jedan kratki dio puta koji je bliže Safi nego Mervi. Safa je, znači, dalje Safa je od, od, merva je dalje od, od, od, od, od kjabe puno safa je blizu možda neki 100-120 metara od kjabe dok je merva puno dalje znači ima jedan dio koji treba pretrčati ima jedan dio puta koji treba pretrčati muškarci trebaju znaš taj, taj dio puta trebaju ga pretrčati ne trebaju žene Znači, i, i tu malo da da pruže slobodno korak, da potrče, nije nešto blago, nekako ubrzano hodanje, ne nego zaista da se, da se pruži korak da se potrči, jer je tu bila jedna uvala ranije. Pa Hadžera, kada je ostavila sina, ona je njega imala na oku cijelo vrijeme, ali kada bi sišla u tu uvalu, nema više, ne vidi ga. Pa bi tu požurila dok ne izađe. Kada izađe, ponovo vidi sina, opet hoda do Merve korakom i ponovo kad se vraća, međutim, kada priđe bliže Safe, silazi, opet šta? U uvalu i ne vidi dijete i opet požuri, šta da? Da ima sina na oku i zato tu da trče, jel tako? Ovaj. Ali to je za muškarce, bez razila ženja neće trčat žene. Neće trčat žene. Jedne godine sam bio na Umri i pita me jedna curica, sadam godina dijete. Kaže, dobro, kaže, ovaj zašto mi žene ovdje ne trčimo? Pa reko ne trče ovdje, žene ne trčemo. Kaže, a ko je ovdje trčao prije nas? Ko je to prvi trčao ovdje? Kaže, mahađara. Kaže, pa ona bila žena. Pa jeste. Kaže, pa zašto mi onda ne trčimo žene? Ako je to žene potekao su, zašto mi ne trčimo? Pa ponekad, je li tako, i djete te zbuni da mu ne znaš odgovoriti, je li tako? A ovaj, kaže mi, ovaj, vidi ovaj, rekao, Hadžera je bila sama, niko je nije gledao od muškaraca. Tako, sama bila tu, ostala svoje djete, pa potrčala, niko je ne gleda i, je tako? Nije bilo problematično i sporno, međutim, danas žene da trče pred muškarcima, to je, je tako? Iako Allah najbolje zna, jeli, ovaj, a, to je, do nas je došla, ona je trčala, islamski učinac je složni jedinstveni u propisu da to vidi samo za moškarca, da ne vidi za žene, iako je to poteklo u ostavi od hađere, a, radijallahu talana. Idu dalje prema prema Safi, popnu se na Safu, iste dove koji su proučili okrenu se prema kibli, iste dove koji su proučili na safi prouče na mervi do prema mervi, na mervu se popnu muškarcima je sunio da se popnu nervu ženama je bolje da ostanu pri dnu ili da zaobiđu da ne idu u neku veliku gužvu ako odu ispravno je ispravan je jeli ovaj to odanje ispravno ali učenjaci kažu da je ženama bolje da ostanu pri dnu merve i safe i samo da zaobiđu znači da se vraćaju nazad nego da se penju i da se gore gdje je najveća koncentracija i gužva Ovaj, jer je čovjek u dužnost u potpunih hodanje između safe i merve, a nije dužnost da se nužno mora popeti na šta? Na safu i na mervu. Nego da hoda između safe i merve. A to penjanje gore, kaže za muškarce gore da se penju, a žene da ostaju znači, pri dnu negdje, znači da ne idu gore na, na sami br. Odlazak sa safe na mervu računa se jednim krugom i povratak nazad drugim krugom. To je ovaj Skoro pa konsensus učenjaka. Jako su rijetki jedan ili dva učenjaka da su kazali da je odlazak i povratak jedan krug. Ne, apsolutna većina da ne kaže. Ja, kad je kazali konsensus ne bi pogrešili, rani učenjaka da je to, šta? Odlazak jedan, povratak drugi. Ja sam jedne godine izgubio hađiju jednog i njegova hanuma je bila sa njim. I oni su došli i on je išao. Kaže o njoj odlazak i povratak jedan. Nije, kaže, Allahov vrobe ja čitala da je tamo jedan, a nazad drugi. Ne, ne, ne, ne, kaže. Znači, oni se razvalili hodajući. Znači, noge, noge satrali, krv denen stopala, popucala. Znači, samo se čovjek, nepoznavajući propisu, opterećavaš sebe, živi. Optereć, ne, dobro što sebe optereću, i ti je živi, opusti, hvala mu na miru. Neka tebe sačka, kako ona nekada na meru, posle sedmog, pa kad ti, se, kad ti završiš, kako misliš da je ispravno, dođi. Je odlazak 1, povratak 2. Zato je znači uvijet da se počne na Safja, da se završi gdje? Na Mervi. <clears throat> Počneš na Safji, završiš na Mervi. U tom hodanju može se zikriti, može se učititi Kur'an, nije kao propis, nije kao propis uh, Tavafa. Jer većina učinjaka u Tavafu čak uslovila i da mora imati Taharet, da znači se mora biti pod Abdestom. Iako i oko toga bi se dalo dobro diskutovati o samog Tahareta. Međutim, u Saju to definitivno nije uvjet. U Saju, znači kad neko izgubi izgubio abdes, da završi Saj, nije problem bez abdesta, nije spor. Koga zatekne namaz u Tavafu i u Saju, tu gdje je staće, ukrene se, obavi namaz i nastavi, znači iz tog mjesta nastavi da li je šta, Tavaf ili Saj. Kada je završio, Saj, onaj ko obavlja Hadži umru. Onaj ko obavlja Hadži umru odvojeno, on će otići i skrati svoju kosu. Ode tu odma, znači, pored merve, imaju tu odma, znači, ovaj, berberi, radnje, frizerske, koje, znači, gdje može se skratiti skrati se ili makazama ili mašinom, kako već, i kraćenje njemu bolje nego brijanje, da bi na bajram imao šta ponovo da brije. Jer ovaj mora dva puta, koji obavlja odvojeno, mora dva puta ili krati ili brijeti. Za razliku od onoga koji je obavio, koji je obavlja obavio, koji je obavio samo a, hađ ili koji je obavio hađ i umru spojeno, koji je karin, on mora obaviti samo jedan saji. On obavlja samo jedan saji. Za razliku od mutemetije, on mora obaviti dva saja. Onaj koji je obavlja hađ i umru odvojeno. I zato čovjek koji obavlja, i to je to uglavnom ljudi tako obavljaju, i to je najbolja vrsta hađa po najispravnije mišljenju, ovaj, iako ga nije obavio poslanik sa osrame, ali je ukazao na njegovu vrijednost i na, na, na odliku tog, na te vrste hađa. Jer je poslanik za obavio hađ, bio je karim po najispravnije mišljenju. Tako je obavio hađ. Iako govorio kaže da nisam poveo Kuran kurban sa sobom, ja bih kaže ovaj preobrazio to u umru. Pa Habib uradio nešto što je vidio da je da je bolje i lakše, jednostavnije i veća je nagrada za to. Onaj ko uradi ko nakon obavljenog saja skrati kosu, on se oslobađa čega? A, I hramski zabrana, ne i hrama. On se mora osloboditi, ostanu i hrama još okoći mjesec dana. Ako ti je fino i hrama, odaju i hrama. Ne, ne oslobađaš se, nego se oslobađaš i hramski zabrana. Znači, dozvoljeno ti je sve što ti je bilo zabranjeno zbog ulazka u... Ne možemo kada dodavljeno sve što ti bilo zabranjeno. Jel u redu? Znači, možeš i kamatni kredit dići. Ne. Kažemo, znači, dozvoljeno ti je sve što ti je bilo zabranjeno ulaskom u, u obrede. Nači može čovjek krati kosu, može pokriti glavu, može obući odjeću, jer od, od, od zabranjeni stvari je da čovjek oblači šivenu odjeću. Znači, šiveno se ne smije oblačiti. Naravno, kad kažemo šiveno, mnogi ljudi to pogrišno razumiju. I, nažalost, imali smo i vodiča koji su to pogrišno razumijeli. Pa dođu ljudima sve što ima krojački prošiv, Znači, gdje ima mašina da je prošla, kažu to je šiveno. I onda ne smiješ koristiti, imaš deku, platu imaš koja je prošivena, porubljena okolo i ne smiješ se pokriti sa platom. Jer je ona šta? Još ako je pre sredine, ona je prešao ovako, ovako i ovako, ne smiješ se nikako pokriva time. Vreća za spavanje ne smiješ je koristiti rešivena. Jer ima prošive, sve. To je pogrešno. To nije kazao niko od islamskih učenjaka. Prošiveno, mi to prevedimo na naš jezik, prošiveno tako se prevede, to je prevod globalan koji da pogrešno razumijevanje ljudima. Prošiveno u arapskom je ono što je skrojeno u obliku tijela. Košulja, je li skrojeno u obliku tijela? Kapa, jeli, čarape, pantalone, veš unutrašnji, gaće. Sve što je skrojeno u obliku tijela, to je šivena odjeća. A nije ono što ima krojački prošiv, živi bio. Pa ne se još otežavati ljudima u tom pogledu. Čak čovjek kad bi uzeo košulju, koja je, košulja kao koša skrojena u obliku tijela, i kažu, zavezao je oko, oko sebe da se zaštiti ili tako dalje, kažu, to nije oblačenje, nije obukao odjeću. Znači, mora biti nešto da je skrojeno. Kapan onako kako je skrojena ili nešto da se baci po glavi što bi se priljubilo uz glavu imalo bi sti propis u tom pogledu ali osnova je znači da mora biti skrojeno u obliku tijela a vreća nije skrojena u obliku tijela al tako nema vreća je jedna al je tako se so, može biti dimenzija al tako ali ali nema znači, ništa u obliku tijela nema za ruku nema za nema za nogu nema ni za šta znači nije nije skrojeno u tom pogledu znači u obliku tijela Pa je čovjeku zabranjeno da u obredima, jel tako, ima naš i djeda, dođe kad mu kaješ dedo, ali vidi živio, ti moraš sve skinuti sa sebe. Kaže, ni mrtav. Neći, ne možeš njega natjeriti da on to čovjek, jel, naučio je u životu četnosti i tako dalje, i sad da put on treba da se skine. Ovaj. Međutim, propise su propise. Propise su propise na propise znači mora paziti.